Oihartzungo udalaren tartea. Oihartzungo udalak, badestua. Entzuneza zukontze jaldiauna, Azur kontze galt jauna edo handelea Badakizu dakizunez, naskatu gara ubilizunez Ez guru nahi gozaldu albiste ilunez Gure plazan gauero edo Bueno, ba, azte dugu eta azte azkenero bezala, oi udalan tartia, eta mirari dago, zine baten onduan ez da? Hoi eh? da, hoi antelio dakaten ben ere onduan, eta, bueno, ba, urte beteko ontako baloratzi joengo dugu, ba, bere, behai dago arlotan. Hoi da, gazteria eta kirola. Hoi da. Hoi antelioak, eixo. Eixo. No, Egon zemos, no? Bai, ondo, ondo. Baina, bueno. eh, besta behin, eh, hemen, eh, errati jana, horreti jana, joxe mehilekin Baina, aurreko unzea, kilordetako oida. aprovechatu genuen pixkat, hasi herrekin eta joxean egin hitzeiteko ta... Eskertzen da berri zen, gonditia eh, Ez azter, hortako gauden hemen <laughs> Bueno, e, karguan iaia urte beteoian, e, pixkat konta eguzo, er, e, zein e, ditu zea urte beteuntan, karguan Ba, egila esateko... Asi eran bastante gorra izan duzen ez, zein egin pentsatuko du ez. Inorrek ez du beburua ikusten udalian, ikusten du hor urrutidon, itxe bat, ondila eta hola, izuakin. Bina, bueno, talde politia tokatu zaigu, Elkarlanin guztua egia, ondo moldatzen ga. Egia esatekoen urte beten, pues, bastanti ikasi dugu. Amartxa esforzada esaten den bezala ez. Hemen presidioa esartzen eta hartzetik akullokin asko izaten dugu, eta aldi berin eskertzen da. Ta, bueno, ondo, oso valorazio pozitibo egin dut guztua gaude, bineo balorazioi zea e, eragin korrena lege izango da right. zegoen dikean gauz politiakin gaude, guztiko dugu bukaera nola den mm -hmm. Ez da egite e, zer da mm, kargua edo karguko gehien guztatzen zuena eta gutxila? Zer ozen goda? Gehiena kostatzen duna defensiak nire kasuan, eh? da jendaurren itzaikia Bat eze lotxagatik, taolako konplejuan gatik, eta apuru ematen duela askotan zu jarri berra erabaki baten aurpegi eta bakizunean jendeak itentzuna itentzula gaizki hartuko dula Hoikio aldiberin ikast, e, ikastentzu ematen ez? Uh -huh. Gutxinak ostatzen duena, ba, ez dakit, ez dakit Egia esateko laneko eta dugu zera e, P-gasko ikan izan eta erronka berreliak hartzi eta huel izango izateke gutxi inak ostatzen duna eta geinak ostatzen dauna. Bueno, esan dugu bu, zure e, ataletako gazteria dela, zu gain dugu gaztia zera, oian? Ba, guen di, ba, baita, bai, baita zei urte guen di. Guen. <laughs> e, nola ikusten zu udaletxetik egan gazte, gazteria hori hartzungo gaztiak, nola ikusten zuzu? Ba, egila esateko... E, Denetik hando, eh? zoi denin mm -hmm. bezala da, koalrilea dira, eda dira, historia esko dozte, egile egilesateko nahiko gazteri muntxua dakagu, adibidez, lehubatontan e, ikaslea bertzariak eta antolatu duten jaialdi bat izango dugu, hortan eskualde mailean funtzionatu dugu, eta bueno, lau herritako gaztia juntatzi, eta gure errikure hortan buru belarri mm -hmm. ibiltzia, pues oso mutia ikustu eta bestelare egia esateko haidea iniziati bat politiak esortzen, hauzo lanan inguruen eta olako kontuk mm -hmm. eta egia da eta ondu ikusten dut. Horra ipatuko genuke altzibarko gaztelekuak hauzo e, mm -hmm. garbiketa garbik eta lanak eta intzikuloa guen lagutxiz? Hoi da, hoi da. hor eskerra eman berda ikarra garrieak ekaitzi inarrari, kiroldegi lan etzen duen multincelebroneri, <laughs> beha haitu zen, pixka dinamizatzen lanetan bai gaztelekuko jendia, bai dulareko jendia, azken harribat zara etorri zen, ideia proposatu zuen bearekin gehatu ginean goiti bera elkalkatu zeigun era bat eske arrotu zigunez ze proyektu politikoa da sehimditzen eta, eta ja gastelekuko jendia bearre preste hola in, atzetik anitako lan batekin etortzia ta oso ondo ta hori karrikako iloeran dagoen triangulito hori altzibarkoa pos hori itxukun genun hango jendiaekin eta oso oso oso proyektu gainea txerri jatiaintzuten antxerreia prepatzen naitu zian eta uhum. hau ondo atelela ikusi ikan jaitako ekintza berritako badakatea. Eta Zepoliak. Eta, bueno, e, hemen dago gazteria eta kirol e, zinen gotzia eta esan berdugu, e, udako kirol e, eskaintza zabalik dagoela oian. Dai. Eta, e, bueno, esperientzia pilotu bat intzute gaina ez? Bai, bueno, esperientzia pilotu egitea esateko, betitika nahi e, izan du da eskualde e, mailean Horeretan aurretikan zehon alkatetzak baetzun e, bidera harrilea iten Beti oztopu jartan zituen, gaur egungo e, egura politiko aldatu denez ba, bueno, Lau mm herritako -hmm. zinegotzitate nik harrileak gehatzeko ez dugu nion garazo ikan Olartzunek izan duzun arazo puntual batetikan anasi zen biderak iten eta mai bat osatu dugu eta momentu honetan, bueno, esperientzi bat bezala induguna da, batez ere, krisi garaian kostuak aurreztetiken nasi zen ide jau, eta goikusi dugu, warso ba, bueno, alde maila funtzionatziak ere bere onurak izan ditzakela. Diptiko bat atera dugu, ba, erribakotxeak bere eskaintza azaltzen delariken alde batian, eta bestian, ba, bueno, japiskak eskaintza bat eratu ez, warso aldeko eskaintza. Izen ematean eta kontua beti beti bezala segituko du, kiroldegilean, emandatxegi izena, han e, egongo da ba, oi, eskaintza zein den horri batean azalduko eta besta aldian emateko mateko ba, papera japrepatu dago eta ikainela haktiko egitea bire bitartu izango da. Eta bueno, geho, aipatu hemen ere, ba, oi bueno, hartzunek ere eskaintza onta parte beste bi izango ikula, oi hartzu harrentzako batez e, bideratuta daguna, surfeko ikastaro bat eta boudibarrako beste ikastaro bat. Mm -hmm. bueno, Aktibo tasuna, ez? nahiz dute uzatun, Gazteak, aktibo izateko Bai, aztertu adugu, aspalditikan, hamabi emez hortzi urte eta arte hortan ba, izaten da, txikitan hiten digutelako gurasua, kargatu egun dalako aktibidea epilakin uh -huh. Eta geogolpetikan etortzen da, guztia, ba, asko seitzen dute Bestatu guztu dute, eta, bueno, holako gauztak gine duguna, jarraipen hori aliketagina bermatzia, gu beti parte hartzia hendi aktibo izatea eta loko gauza gutzatu izan dut dugu eta olako ekin txak hortik handi guzti bideratuak. Mm -hmm. Esan berdugu informazio guztiak zein daula, kiroldegian daula? Hoi da, mm -hmm. eta... ikastetxetan ere banatuko dira eta bueno, nahi duenak, pues, lasaia erraio, bestela e, gaztea informazio buleguan erediptikoa izango du Baita gaina prezillo aletikre ez da oso gara ez dila, esan berdugu izane prezilloak horita eh, lauta berro horita bost euro hartin dozte mm -hmm. eta, bueno, geore betetere hor dao eta eskaita eta... en fin, eh, usteia politxe pasteko aukera ez? Hoi da, bai, bai mm -hmm. Bueno, ez eh, da git, zehose gehiago mirari? Bai, hortaz gaimu no, e, urtean zehar... Oiartzun kirol elkarteek lortu jo ten emaitzak ebai aipatu gabe ezingo dut zi hemen kirol gure... tino Santa ze oida. Uno, bai e, Oiartzun kirol elkartekuak bai txos denek emaitza oso onak eta neskak oso osona Oi da Hortena samarra do e, futbol aldetikan oribidez Kristo emaitza e, izandutuztela bai neskak iotzeko puntiun handu dira, mutileak ere azkeneko mm -hmm. momentu arte hor txea handu burrukan eta futbol salakuk ere finalera iritsi zian. du, no jartzen kirala elkartean zako, urtia, mine izan dugu da zora arrela. Ja. Mm -hmm. Txostekoak eta hauek ere, ondo ebilidia eta aipa da arrela da, orten ja igande honetan aztekoa dira, e, paixakako modalidadian inguruko Baila. zea, e, txapelketa txiki bat haula eta gainontzeko kirolguzileak eske banak banak aipatzen hasten baden baina e beste ditugu zeoia hartu nen beste ik ez, ez mina elkarteak kirola leingo nonta kultura leingo luntzugu milaka ta baina aurrengoa orokorrean oso oso emaitza positibo izan dut jego e, eh on, aipatu gabe utzi eh murrizketake ondiela eh pizkatola axaletikan e, kontatzeko montzean hoian bai, e... Hemen denak izautzen dugun izu marabiloso ikresi jana e, udaletxetik gandere ez da zea, azaldu gabe gatu. Guritokatu zeigu, ba, eguneko amabosteko jeitsira bat emanberra, Aurreti, e, abenduan ja honartu genituen aurre onto geitatik. Eta kilolei da gokioen ba, berdintxo izan du da ez. Biskat Atsaletik e, esateko, berez, 2.000 amabirako aurreikusia zehon kantidadia dia zortzin mila, mila euro pasekoa zen eta mm -hmm. eguneko hama bi hama hilut hortan murreztu gen duen azken nien da egun da hama hilu mila euro jeitsitugu eta bueno, e, du digabe, saiatu ga alik eta zera kalte gutxin egiten elkartiri, zerbitzun eta hola, guk betitik aneukidugu zortia beste batzun Eukitugula diru poltsa batzua bezala, ekin zaberriak bidera mm -hmm. e, al izateko, hoi laguntza emateko. Mm -hmm. Orduan, bueno, murrezketa izan du da, pixkeat, hori tatik lan, leno emantzaio nahi, aliketa gutxina akenduela izateko eta, bueno, horrek pixka lagundu digun, bineo ez da, ez da zea, oso oso emaitza politia izan, zoritxea. Hortaz bueno, gain, e, Bai Kirola, Gazteria, bine hondakinen inguruan egiten berdo duzuk, ja. e, e, urteko zea bereziena, edo bueno, esan guretzuna, garbigune berri izan du da, ez? Ba, esan daiteke garbigunea izan du dela, e, oi hartzun harrok, ohen dela bi urtasi genon bide baten jarraipena egiteko zea, e, lantresna bikain bat, Garbi gunean, Samarko e, kudiatuko du. Garbigune guneo hortara e, edozein, oi gain, mankomunitateko edozein, herritarrek e, bere ondakineak erama ditzake, aldizkako ondakineak diak egin bat, ba, obratikan atetzen den eskomrua, altzarileak, holako kontuak, mm -hmm. ordu tegilea, ba, astrenetikan lariun bat eta amartatikan ordu bat haute, eta astenlein, astrazken eta asturialetan, bostatiz azbita. Arraztaloko elkarteko lankidiak engu dian Hor e, langile bezala eta hori ikusten dugu, apostu garrantitxu bat dela ez mm -hmm. Bat eze, e, inxertzi eta loko kontutako eta haiek apostu horrekin Zeak guztua dozte gure bai eta bueno, haber E, zehen maitza amaten duen, etorkitzu nahi behira. Hortaz, gaimono, ekainan batian aipatzen genuen xorrolak urte betetzen zitula? Urte bai, baina behatzi jan, eta badirudi, arrakastakin. Bai, arrakasta ondila eta ganiak gaur notizi ona dugu, ja lurralde burtsa hartela martxan jarri dugu, aparatuakin, eta, bueno, aberrjen diak ogan zea berrikuntza honol hartzen duen, guk, betitik ikusi dugun zea bada, e, eskari bat, bengoz ja burutzia lortu duguna, egon du dia bestelako gora batzu ba niputatzi jokin, eta hola, mm -hmm. azkenin txikikereak izan duena, bine, bueno, atzerapena ekarri dutenak, eta bueno, zorionez ja azkenian, ja martxan dago, eta bueno, erabitzari guzio, pues, bueno, nahi duten nian, durralde ja, ba, guzeko txartelakin, betiko txampunak gaman berrein ja pasata basa, <gülüyor> mehore, ratorri mehorea erratorri zaigula. Oida, kalderila edo txatarrila. Haya. Ez da itzakitik izan zorrola civil seco 27. Orain da itzakitik ezto. Eh bueno, ya aldea, izun, ae, aztu, bo, en esta <laughs> que bucatzealdea, zerbait egin zu naizun, eh ahztu zaigun zerbait galdetzia. Ahztu lenores Atari, ustedes ni pizka Hemen prepatu <laughs> barikun zenbait gauza, ez? Txuleta o zerbate bain dugu, ta bueno, ez eh, aipatzeko irutsaintza nei hola Arlo bakotxean kirolai dagokionez, eh, aipatu nei konoke, bueno, atzo izan du genula eh, kirol Gure kontsellioetan eh beti gonbidatzen diugu herriko elkarte guztiak, elkarteetako ordezkaribana edo bina etortzen dira eta bertan, bertan pues bueno, e, batez ere hiru kontuak aipatzen dira, ez? Eh, guk eh Bizkat eta moduko objektiboenan dirua banatu izateko ba, badugu aurreko legalditikan etorri den erramienta bat dela irizpide taula bat eta mm -hmm. Bizkat horren inguru lanketan eh jarraitzen daia. Irizpide taula da oso oso Irizpidez berdinak e, adoztu genitun elkartiekin Bertan, pues abiez, e, daude oi hartzua zenbat e, Neska dozten, amaio mezortzi urteko Zea tartiak eta e, Adoztu genitun Ba Bost irizpidez, aurten dirula guntza oleagasinatzeko Ordu nazkenin da, iruk erregla bat Irizpideak otxari udalak puntuazio behartzen jo e, da, Norbeak duen, kopuruan baitan atetzen da beste puntuazio bat, eta hori da irukote erregela eta irukote erregela bat, diruzako hainbestekoa da, hortikan hainbeste puntu, hainbeste diru. Adoztu dugu atso, eta atzo, bueno, beste, beste berri batzuk gehitu behin izki joan, dira entrenean eta be, e, bere gaitasuna, bat ez ditula zioetan lako gauzak, e, Euskara aldetik, bueno, badaude zenbait e, talde hitzarmena dituzela, e, Euskarako harlokoakin, baina bueno, igual baiak esplikatzea nahiago dut, bat ez itxarmena eta nola eta zertan dihuan kirolari zeinduak beti ikusten dugu hor badagola zehar lanketa on bat babestu berduguna hortan e, apostu egiten jarraitu berduguna badaudela zenbait talde hoi lantzan dutera ta bueno ik ere lagundu bergen itunez ba bueno aurten hoi onartu dugu e, aurre ikusi dugu, eta pixka to eh, hori diak, beste zemai gai, bos genero alda gaiataloko gauzak, lantze seituko dia, hortako lantalde bat baito paralelo. Mm -hmm. <totipat> bueno ba, oian tello, gazteria eta kirol zinegutzia, mila-mina esker, ba eta horrengor arte. Bai, eskerrik asko. Amaitzeko, kantu bat nahi ez dut jarri. Yan. Kantu polit bat, zuretzako... Debo! NOSA! NOSA!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 pego ai ai se eu te pego delícia delícia assim você me mata ai se eu te pego ai ai se eu te pego tema oh! sábado na balada E passou com a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia! Delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego hein? Eu quero ouvir só vocês agora Nossa. Nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, se pego. Uh! delícia delícia assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Que delicia, hein Ai, se eu te pego